Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik őtökre ráfér, hogy hallgassátok a hétmesterlövészét. Szervusztok, kedves hallgatók, ez a hétmesterlövésze. Köszöntünk titeket. Mi a Sztilleti, én Puzsér Robert, vagyok kollégám, pedig Farkas Attila Márton. A mi társaságunkban fogjátok tudni tölteni és élvezni a következő két órát. Mi bízunk benne, hogy okultok és szórakoztok egyaránt. A következő egy órában a Tíz, mi szerintünk tíz legjelentősebb magyar rendezőt fogjuk ismertetni veletek, melyik az a 10 rendező a magyar filmnek a hát én azt mondom, hogy jelenleg most a körülményei között, amelyet amely, akiket fel lehet idézni a dicső múltba a visszalévedve, mert hogy így erre van lehetőségünk ha jó magyar rendezőket akarunk találni, minél inkább a múltba tekintsünk és hát azért bevallom, hogy volt köztünk némi vita, hogy melyik legyen az a tíz filmrendező, amelyik amelyik ebben a, a listára felkerülhet. A szokásos vita az én kifinomult ariszterokratikus ízlésem, és a Buzsérnak a kommersz <gül> rossz ízlések közti. A tesznobériád, te meg az én gyakorlatias, és mindenféleképpen a film élvezetére törekvő esztétikám közt. Hát így valahol, valahol létrejött egy érdekes középút, vagy egyfajta fúzió, kompromisszum. Vagy kompromisszum, amely, amely hát így kialakult a... Hát ez egy szokásos kompromisszum, kompromisszumis lista, amilyen az összes többi. Kialakult a van. műsor hivatalos álláspontja arról, hogy melyik a... Ami egyébként egyikünknek sem az álláspontja. de de egyikünket sem rázza a hideg különös ebbelektől a listától, amely a tíz mi szerintünk legjelentősebb magyar filmrendezőt tartalmazza. A top listánkra épp hogy felkerült helyezet nem más, mint a 10 tizedik. Ez pedig, ő pedig Bacsó Péter, ugye aki a tanú című filmnek a rendezője és a tanú miatt. Kizárólag a tanú című film miatt. Péter forgatókönyvíróként meg dramatúrként kezdte a pályáját, és hát, többek között ő írt a Mészői Dezsővel közösen a Liliumfinak a forgatókönyvét. Le... Igen, korán kezdte a pályáját ezek igen, szerint. Igen, és később vált rendezővé. Hiszen az ötvenes évekbe vagyunk. Azt lehet mondani, hogy Bacsó Péter az a szatíra a műfajában érezte mindig is a legjobban magát, és a, ott, ott tudott a legjobbakat alkotni, hogyha mondjuk a perungyos életre gondolunk vagy a titáni a Titániára gondolunk vagy a stálin menyassonyára gondolunk vagy a banán hékeringőre banán hékeringőre azt az úgy a banánhékeringőre. Tehát, soha életében nem tudta megütni azt a színvonalat, amit a tanúval neki sikerült. Pedig hát, nagyon megkísérelte, még a tanúnak még folytatást is készített a Ö, megint tanúval. rossz volt szerintem. Igen. Er, na, amire azt lehet mondani, hogy erről tetett. Nagy, nagy, nagy kár volt a tanúhoz ezt hozzászített. És igazából megmondom őszintén, tehát békeporaira meg minden, nem, nem túl jó filmek szerintem, amiket felolvastál. Igazából a, a jó középszer, illetve a jó mestermunka talán ezt adni, egyiknek másiknak a E a Titánia ugye a Chausescu házas páróról szóló akkori kurzus Bodrogi egyébként remek alakításával de a Tanú a Tanú az mégis behozta őt a top 10-be mert az egy magyar film történeti hát minek nevezni? Unikum. Nem, nem, nem, nem unikum, az, hanem, unikum egy hanem egy egy... Mint film, mint film is a legmagasabb színvonal, amit elképzelni tudunk. Tehát, a, a tanú is egy olyan film, ami úgy tökéletes, ahogy van, ha csak hozzá nyúlna bárki, és hangsúlyozon bárki csak ronthatna rajta. Tehát magyarán szerintem nem csak a story nem csak a jó időben jó témát elkapva, hanem a, az magát... A forgatókönyv mesteri. Aha. A színészek játéka az brilliáns. Zeme, az, jó, az egész minden a... elemében. Na, na, Kiírások jó. remeke, na, kicsit az... így a néma öm att elemek is vannak benne. Ja, a, a, a tanú az, az nemcsak magyar film magyar filmtörténet, hanem azt gondolom, hogy ez az európai filmnek is az egyik csúcs, és itt Ezt a szellemvasútot pedig mától kezdve a szocialista szellemvasútjának nevezzük el. Ezeket a halálféleket, csontvázokat, régi kacatokat kidobjuk, és helyette vezéreink képét takasztjuk fel. Elsősorban Bást jelvtárség. És mit csináljunk a halálsikajokkal Csontzenhével, meg egyebekkel? Hát, azok maradhatnak. Na is akkor nem fognak megijedni Bást jelvtárstól, ha? Na és? Az baj? Virág elvtárs megmondta. Az osztályharc élesedik. Akinek pedig valami baj van a fején, hadd be egy kicsit a szocialista szellem vasútját. Nem igaz elvtársa? A 9. helyezet mai listánkon... Jancsó Miklós. Hát igen. Ő az, akit azért szerte Európába a számon tartottak nagyon sokáig, és a klasszikus Jancsó filmek ugye Zsera Depardieu-nek is a kedvenc filmé között voltak. Legalábbis egyik Depardieu interjúból ez kiderült, hogy ő Magyarországot Jancsó miatt tartja a filmkészítés egyik európai bástyájának, most így bástyávtársról. E, hát igen, egy érdekes életmű, az oldás és kötéstől kezdve, egészen az utóbbi idők film groteszkieig, amik hát azért sok ember szerint igazából ilyen, hát, hm, minek mondjuk, blöffök. Imp Improvizáció blöffök? <gül> Improvizáció blöffök, mondjuk nekem a, a Mohácsi veses az tetcet az már olyan túl minden minden tehát akinek tetszik a dialog meg hasonlók azok most az ez az is terci ez ezek a filmek Joncho micro rendezte egyáltalán ezeket a filmeket vagy pedig hát azt mondta hogy hát a haveri capo pepe ajánlotuk velamitt a múltkor csiráltatok amikor öröstünk em nagyon vicces volt na azt sinátok újra nagyon jó rajta vagyunk na akkor vegyük kész egy, nagy kérdés hogy ez most mennyire Joncho filmt adat esik úgy puffal leginkább ez a rendezői koncepció figyeltem meg jó jó jó persze de a klasszikus jancsó filmek, tehát égi bárány, így jöttem, magyar rapsódia, a szegénylegény, a, a, a, szegény legények, a, a szegény legények, az ilyen. a tíz legjobb magyar film között benne van, tehát az egy nagyon nagyon megrendítő erreű dráma is arról, egyébként itt külön beszéltünk is annak idején. A katonákat lehet megemlíteni, katonák magam bűnök a... közer kölcsö. allegro barbaro. igen, vagy a szerelmem elektra, annak idején egyébként a messtelen nők, na, ezért néztemek szerebb... sok ember Jancsú volt, akinek egyébként így a film művészethez, a magas filmművészethez semmi köze nem volt, és akkor bementek a moziba, mert akkor ugye szocialista erkölcs, így úgy amúgy, itt már egy, egy cicier is ki lehetett, mit tudom én, vágni, meg 18 éven felüli, meg egyebek volt a film, hát én emlékszem, azért nagy moziba járó voltam, és hát ugye Jancsó film, az ilyen pornófilmnek számított a szocialista viszonyok között. Mindig félsz. Ne, hogy nem félek. Már nagyon régen nem félják. Csak nem szeretek bujkálni. Én, pedig egyszer abba kell hagyni a bujkálást. Igen. Nem félsz, csak sajnálod. Miért sajnálod? Nem tudom neki megmondani. Hát igen. Határozatlan Nem vagy határozatlan. Nem tudsz kegyetlen lenni, pedig egyszer abba kell hagyni a bujkálást. kérlek, itt ne. Gyere el vele. Beszélnem kell vele, gyere el. Mi történt? Megint meghald valaki? Nem halt neki. Hát történt vele? Nem tudom itt, nagyon kélek Beszélni akarok veled. De nem mehetek el, hát tudod jól, hogy nem mehetek el, nem mehetek Jancsó Miklós nagyon szerették Kámban. Vagy valami hatszor próbálták meg odaadni neki az aranypálmát, egyszer sem sikerült, viszont a Mégkira népért aztán odaadták neki a legjobb rendeződíját. És még meg kell említeni az olaszországba készített filmjeit, főleg a Technika és Rítust, ami Attila Királyról szól, de igazából a hatalom a, a hatalom akarásáról szól, az egyik, mint egy nagyon-nagyon remek film, Madaras játszott a Zegény Madaras József Attillát, és meg a Magánbűnök közerk film volt, és úgy tudom, azt ki is tiltották uh, Olaszországból. a Jancsó nagyon érdekes. Tehát aki látja ezt a filmet, lehet utálni ezeket a klasszikus Jancsó filmeket, de az ember nem felejti el. Tehát ahogy körbe kering a kamera, és táncolnak, és mindenki táncol, a legvirtuózabb ebből a szempontból szerintem a a, a a zsarnok szíve, tehát ott végig, mint az egész filmet így végig keringenéd, aztán betépsz tőle, mint a drogtól maistenk listánk ol helyének birtokosa Tarbélo. hát igen ő egy, hú, ő egy senkivel szeremtévezthető figura az lehet mondani, uh, valami egészen uh, mást csinál a fiönvásznon, mint amit uh, mint amit bárki más, vagy bárki a, nem is Magyarországon, a világon ki Annyira különleges az a, a hozzáállása a filmhez. Itt megint melyik Tarbéláról beszélünk? Tehát a korai Tarbéla az egy erősen dokumentarista. Egyébként nagyon-nagyon érdekes filmeket csinált. Tehát van az a híres filmje, ami egy munkászálló játszódik, ahol egy öreg ember ellop egy órát, és és, és, és hát el, elbocsátják a munkászállóról, és megátkoz mindenkit, és sír, és egy emberi dráma, nem, nem, nem színészekkel. És mindenki mindenki beszopta, is mindenki azt hitte, hogy ez rendes dokumentumfilm, és kiderült, hogy Tar Béla összeszedett tudom, portást, ilyen olyan melós embert, és az egészet ő találta ki, de az embernek futkosott a hát a ezértől, tehát fölállt minden szörszál, hogy hogy lehet ilyen tökéletes áldokumentumfilmet csinálni. Na most innen jutott el ezekig az ilyen nagyon lassú, egzisztencialista, szimbolista filmek, egy kicsit tarkovszkios, nagy, kelet-európai, nagyon-nagyon-nagyon lassú kamera mozgás, meditatív képek, fekete-fehér, hát ugye a sátán tangó számomra az egyik legnagyobb magyar film. Hát hét óra real time-ba, tehát ott aztán tényleg cuppoksz az alföldi sárba, és egy, látod az öreg alkoholist, a dokinak a, a tarkóját, hogy megy és mész vele együtt abban nagy lepusztult magyar semmibe. Hát ez a, ez a fajta film nem kifejezetten az én világom, ez be kell, hogy valljam, egy valami biztos, ugyan hogy hogyha ilyen filmes harsz sports képcsarnokokat bálogatz vagy keresgélsz Európa Szerte vagy akár az interneten nagyon nagy esélyt fogsz Orbilla nevebe beleüthözni. Te ottan mit tudom én a 25 nagyon fontos rendező igen igen film film film, film film film film iskolák meg filmes akadémiáknak az állásforralása szerint. Hát. És a Orbilla az rendszeresen benne van ezek, ezek, ezek ott van ezek közt. E, Tarantino jelentő, is megjelőzte is. az egyik listán, Susan Sontágnak az egyik kedvenc rendezője volt. Tehát azt lehet mondani, hogy jelentősebbnek tűnő magyar rendezőket utasít maga mögé, sőt, sokkal jelentősebbnek tűnő magyar rendezők nem szerepelnek ezeken a listákon, tehát, hogy a, a művészfilmes elit kvázi ilyesmű, hogyha létezik is ilyen hát, egyáltalán, az valaki, nagyon nagyra tartja. Így van, tehát, hogyha valaki látott grúz örmény, vagy iráni, vagy távolkeleti művészfilmet, amik nagyon mennek nyugaton, már bizonyos körökbe, tehát ezekben az intellektuál körökbe, ott teljesen egyértelmű, hogy ott Arbélának helye van. Neked nincs mit vesztelik a zsert. Te saját bőredet viszed a vásába. Mert mi van itt? Naponta bejárod azt az öt rossz kocsmát. És te vedög a hackodra. Ki kéne már mozdulnod innen egy kicsi spalika köthinnel gör. Attor egészen elhűlül az ember. Szétrontsója az anny adat. Túl puffasztja májadat. <gül> Ismertén a györeget, akinek úgy renegett a keze, hogy már csak így bírni. Egy szálat tekert a csuklója köré és ugyaneintek fel a poharak. <gül> Nem járt ide sokáig. Mi szó sem voltam külföldön. Biztos jól le neki mozdulni. Elvisz a megadott szémre. Átveszed a csomagot. Idehozod. 20% a tiéd, mint uti költség. Több nézed a magzabra. a Kárhozat című filmből hallhattatok egy részletet. Ha valaki ritka nyomasztó és nagyon reális filmet akar nézni, akkor azt nyugodtan ajánlom neki az őszi almanak mellett. Egyébként visszatérve... Sajátosan magyar világa van. Teljesen. Dokumentarista filmekkel kezdte, családi tűzfészek, panelkapcsolatok, és akkor egyre inkább ment így a valamiféle ilyen, ilyen meditatív, szimbolista irányba. Na most sátánta, Kárhozat Sátántangó... <kül> Igen, vagy vegyük a kárhozatot. Tehát ott, amikor az ember tényleg valódi lepusztult kocsmát lát, amit ugye én gyerekkoromban, 70-es, 80-as években láttam ilyen kocsmákat, ahol a svájci sapkás, koszos kezű emberek, rozzan, bicikliken, amit oda támasztottak a kocsma falához, és ziherejztűvel tűzték a nadrágjukat, hogy a biciklilánc be ne kapja őket, és a sorös korsóba, hogy esik az eső, mert kint hagyták. Na, ezt a világot tökéletesen visszaadta. És nem jellemző a Tar sem a dokumentarista időszakában, sem ez a később én meditatívnak nevezném időszakára nem jellemző az a fajta hazugság, azaz a fajta alaphazugság, ami egyébként az ilyen típusú nevezük mocsódó magyar filmeknek a sajátja. A hetedik ne te magad légy! A hetedik nem más, mint... Bódi Gábor, az amerikai Hans X Na, hát ő a magyar filmnek egy igen extrém figurája, és a halála is tisztázatlan. Hát szegényről utólag kiderült, hogy egyszerre volt 3 per 1-es, 2-es és 3-as és 4-es. Nem kettes es az azt a katonai elhárítás volt, tehát hogy ő állítólag kémis volt, állítólag 3 per 3-as is volt. És szóval nagyon érdekes, furcsa figura volt. Uh, némely rövid filmek mellett lényegében három filmje említhető meg. Az amerikai Anzix, ami egy filmkülönlegesség, a Psziché, ami megint csak egy filmkülönlegesség, és a Kutya Éj dala, ami tulajdonképpen a 80-as évek első felének magyar undergroundjáról ilyen alternatív <kül> művész világáról egy, egy hát látle látlelet, meg úgy kvázi az egész magyar társadalomról, de ilyen jellegzetesben Bódi Gáboros, pszichedelikus, szürrealista módon. Én nem szeretem, én nagyon-nagyon szeretem Bódi Gáborot, de nem szeretem azt a filmét, szerintem az az erőltetet, viszont viszont az amerikai Anzix, amiből, ha jól tudom, lesz egy kis bejátszó, az a magánemő egy teljesen páratlan film. Most nyilvánvalóan, aki, aki szórakozni megy a moziban, annak szintén nem való az amerikai Anzix, de aki mondjuk egy olyasmit akar látni, hogyha a, az amerikai polgárháború idején lett volna filmezés, és egy olyan filmet akar nézni, ami csupa daguerotípjából áll össze, annak ezt ajánlom. Ráadásul egy dupla fedelő alkotásról van szó, mert egyrészt itt van ez a nagyon sajátos bizarr esztétikuma, hogy egy, egy 1860-as évekbeli filmet látunk, amilyen, amilyen lett volna a film, hogyha akkor tényleg lett volna a film, tehát gramofon hangot hallunk, és sárgás szakadt felvételeket látunk, hihetetlenül korhű. Nagyon-nagyon, egyrészt, de van egy másik része, jelesül pedig valahol a, a, az a bizonyos magyar sorstragédia. Tehát erről tudni kell, hogy hogy magyar emigránsokról szól, tehát olyan katonatisztekről, akik részt vettek, ilyen kvázis oldos katonaként az amerikai polgárháborúban az északiak oldalán, egyébként a történelemben is voltak. És Cserhalmi György játsz a főszerepet, és tulajdonképpen nagyon-nagyon előjön ez a, ez a magyar számkivetettség, helyét nem találó sorstalanság, tehát ami, ami úgy egyáltalán minden bukott szabadságharcunknak a, a résztvevői, akár külföldementek mentek emigrációban, akár itthon maradtak, mindegyikre jellemző. Na ezt a hangulatot hihetetlenül vissza az ezt, ezt a nagyon mély magyar sorstagédiát. Ide figyelj! Ha feled is mennék, csak addig, ha jó hajópénzt megkeresem. Reggel az általános európai háborúban bíztat. Most már az Amnestia. Te boldog. Én azt hiszem neked mindent. Te már csak otthon akarsz lenni a sárga balkán ami az uti költségeket illeti. Azért majd nem kell vesztegetned az időt. Jó, hát, hogy a, a, a zongara darabot leszámítjuk, akkor akkor egy, egy korabeli nyelven való, nagyon valószerűtlen, és számunkra már nagyon bizarr párbeszéd részletet hallhattunk. Az egész film egyébként ilyen. Én rendkívül élveztem, én nagyon sokszor láttam ezt a filmet, én ezzel nem tudok betelni, nem csak a sznobériám miatt, hanem egyszerűen, hogyha valaki, tehát hogy mondjam, ritka az a film, ami ami időutazás, tehát egy időgépként, egy kvázi szubjektív időgépként funkcionál, és ez a film egy időgép, tehát aki 65-be akar visszamenni, az nézze meg Bódi Gábor, amerikai azik színű filmjét. A toplista mai hatodik helyezetje Mag Károly. Hát igen, ő, ő a ami a legismertebb filmje az a Lilium Ami egyébként egy nagyon korei film. Hát még az ötvenes években. És? Azt lehet mondani, hogy az egyetlen jó magyar film, És ami ugye... az ötvenes években készült. Tehát a e, e, Rákosi Mátyás e, bal zsebéből ez az egyetlen jó film. Ami egyébként kékerült. egy hazafias film kali A magyar színjátszó sős korárol egy, egy nép, csak kicsit, egy chipi, népi, kicsit népinacionalista áttétele volt. jó értem, nacionalizmusról a... van szó, tehát lokál Ez volt a lehetőség, hogy igen módon lehetett a, a Rákosi rendszerben hoza fiasnak lenni, van. hogy hogy ez ezáltal tagadjuk az ö a A nemességnek illetőleg az ugye új... nacionalizmusal szemben a ügyközéposztályval szemben ez a társadalmi péről igen igen igen. A tancichos Petőfi nacionalizmus. De a, a baloldali orcája, az, az a szocializmussal paralel orcája. A, igen, igen. A a népi szellem. És hát ]nek. ugye Darvas Iván, és ugye Bacsó Péter temlítetted előbb tato ő mint forgatókönyvíró már igen. itt dolgozott de azért macárói nagyon jó volt uh, színházi témák filmes adattációjában igen őről áslat mondan öről a dráma adattációknak a rendezője itt a Sarkadi Imrének az elveszett paradicsomát áltat esetleg megemlíteni vagy örkénynek a macska játékát ami örkény itt... macska játékja geniális nagyon nagyon jó jó jobba, sikertű ma... feldolgozásról beszélünk mint a Szabó István féle a németországban készült szabó féle macska játék de a legismertetebb filmje a mégis a szerelemci Mit mond, Maka? Unom a fiát, Mama! Maka, most megint rászhet? Persze. Mama, mesélj csak el, hogy is volt az, amikor egyszer Savanyúk úton jártak. Savanyúk úton? Uh -huh. Amikor egy éjszaka az egész család egyszobában aludt. És? Tetszik emlékezni. egy szobában aludtak, és a másik fia leselkedett. Amikor a mama le akart vetközni, és azt mondta a gyerekeknek, hogy forduljanak a falnak. Mikor is volt az? Nagyon régen, talán 40 éve megvan. Akkor még egész fiatalasszony lehetett a mama, amikor savanyúk úton jártak. Akkor én voltam 36. Olyasféle. Na, hogy is volt az ala leselkedése? Az úgy volt, de azt én magának már elmesértem. De ha egyszer nem emlékszem jól. Csak arra emlékszem, hogy este volt, a gyerekek már ágyban feküdtek, és a mama le akart vetkőzni. Szép asszony lehetett a mama. Igen, nagyon szép voltam. Tudja maga? Maga, hogy a tektivatban nagy kalapok, amiket széles, fekete pársam vagy sajámszolokkal le kellett kötni. Hogy mondja, az elkapocsolott. Hát egy igen nyomasztó film, nagyon-nagyon híres film, ugye, hát ezt szerintem mindenki látta, aki a régi magyar filmeket ismeri, Darvas Iván és Törőcsik Mari a főszerepben, Darvas Iván politikai fogoly, ami egyébként makár szándékosan, ugye barátját Darvas Ivánt választotta ki a szerepre, aki ugye tudva levően 56 után ült sitten, és kiszabadult, és van egy ilyen a filmnek, hogy az egykori valódi börtönőrével találkozott a filmforgatáson Darvas Iván, aki nem ismerte őt, csak valahonnan � volt neki darvas Iván arca. Ezt egyszer egy darvas interjúba hallottam. 50-es években játszódik, de hát természetesen 56-ról is szóltett erről az állandó dologról, amit itt velünk közép-kelet- kelet-közép, illetve kelet Európába történik, amikor ugye a politikai hatalom zsarnokoskodik az egyén fölött, és nincs magánélet, csak hatalom van, és börtön van, és kiszolgáltatottság van, hogy még ilyen közhelyeket mondjak, szóval egy nagyon-nagyon remek film. Írjátok meg nekünk, lejjetek szívesek a kedvenc magyar rendezőitek nevét, nagyon érdekelne minket, és hogyha hozzá is tudtok tenni egy-két egy morsát a listán szereplő nevekhez, akár érveket, akár ellenérveket, azok is mind-mind-mind érdekelnének minket. 0629-986-986 az SMS-ám, ami hozzá lehet szólni ahhoz a top 10-es listához, amely a mi szerintünk 10 legjelentősebb magyar filmrendezőt tartalmaz, amely listán 10. Bacsó Péter, 9. Jancsó Miklós, 8. tarbéla, a 7. Bódi Gábor Rádió Café One bra, Vétel, vétel Reklám a Rádió Cafén Isten a semmi szakadékán túllakik Aki képzeletében függő hidat épít S hitét belevetve át kell Beléphet Isten ajtaján Aki a semmivé válik Egy a szakadékkal Úgy suhan rajta, mint a szél Berepülhet Isten ablakán Puzsér Robert forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. 15 a Média Hungary, a média szakma konferenciája. Média Hungary. Krítikus tömegek. Média Hungary. Piac teremtés, és új ismeretek megszerzése. Média Hungary. 2010 május 18-án és 19-én Balatonfüreden. Média Hungary. Emlékezetes lesz. Jelentkezés és részletes program www.médiahungary.hu Mindenki ott lesz. És ön? Az A38 hajó és a Time Out Budapest bemutatja... Balkán Bankett a Dunán Kétnapos Balkán Fesztivál az A38 hajón Sánter és a Bukovina Klub Orkesztár Németországból A KAL Szerbiából Maszkura és a Tücsökraj Erdélyből és Magyarországról Május 26-án és 27-én Balkán Bankett a Dunán A38 hajó Petőfi híd Budai híd fő www.a38.hu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 Gass van Szant egyik kedvence tar Béla a Gerri című filmjét valamilyen szinten ő ihlette állítólag. Aztán, én a pszichét imádom, írja a kedves SMS író. Én is, én is. A vörös mű is egy csoda, de Bódi hozzá tudott tenni. Ugye van egy ámor is psziché a vörös Sándortól, és egy psziché és ámor című feldolgozása a Bódi Gábornak. És aztán két feltolgozás, mert van egy Psziché című, meg van egy psihé és Ámor című. Tehát itt mindjárt két munkáról is beszélünk. Gyönyörű és a női sorsról alapmű. Maklári Zoltán a korszak Ridley szkottya. Idé a kedves SMS író. Fliegauf Benedek nevét említi Zigmund Ákos, mint a kedvencét. E, aztán keletközép közép európa Közép-Európa a keleti része, nem pedig fordítva. Köszi, én, én, én, én, én ironizálva elmondtam mind a három verziót, ahova Magyarországot általában sorolni szokták. Kelet-Közép-Európa, Közép-Kelet-Európa, Kelet-Európa mind a hármat használjuk, és ezek természetesen különböző politikai és kultúrás csoportosulások függvény, hogy melyiket használjuk. Ez egy irónia volt a részemről. Rendszeresen hallgatom a műsorotokat. Nagyon kedvelem általában, de ez a mai lista bos de nagyon gáz. Például Tar Bélát, vagy Betiltanám, vagy Börtönbüntetés helyett alkalmaz de le se tudja írni rendesen a nevét, ez a jó benne, tehát így annyira megveti, ugye? Ez... Ne, én szeretem az ilyen hallgatókat, tehát ez, ezek dobják föl az Azt írja, hogy börtönbüntetés helyett alkalmazná a filmjét, és valószínűleg többen választanák a börtönt, mint egy Tar Béla filmet. Most mit csináljunk? hát Itt van vele Farkas Attila Márton jó, kollégám neki, jó, erre, az egyik kedvence Tar erre, Béla, erre, így erre került Egy barátom, barátom elhíresült mondását tudnám ö, ennek a kedves esemesírónak, ízlésekről csak pofoszkodni lehet. A mai napon az ötödik helyi kúszott listánkon. Kuszárik Zoltán ugye ő a szimbádnak a rendezője. Hát igen, egy filmes rendező, most persze tudom, párom fölhördülnek, fölhör, mert hát ott van még a Csontvári című filmje, azon kívül ott vannak a híres rövid filmjei, közt a lovak le leölése, öh, ami egy méneseket elpusztították Magyarországon gazdasági okok miatt, és aztán mindenki olcsó lókolbászt evett, és erről csinált egy Elégia című, nagyon-nagyon szomorú és nagyon szép filmet, de igazából azért Szimbád, az egy olyan film, ami, hát szerintem méltán világhírű lehetne, hanem Magyarországon csinálták volna, hát Latinovic a főszereplő, Latinovic talán az egyik legjobb szerepe, ugye színész fejedelem vagy színész király, vagy akár, tehát itt aztán tényleg kibontakozik, ö, Krúdinak az egész szellemisége benne van, na, hát mondhatnánk itt gyorsan össze, ö, felsorolhatnánk az összes közhelyet, hát érdemesebb lenne megnézni, sokszor adja a televízió, és szerintem az egyik legjobb magyar film. De, amit én is láttam, ez merőben egy subjektív dolog, persze. Minden embernek előről kell kezdeni az életet, mezítelenül. Talán azért, hogy ne rettenjem meg azoktól a dolgoktól, amikre várakoznak. Az akász tudja, amikor nyílhat kétszer. A béka, az egér, a sejti, hogy milyen idők következnek. Csak a fejét fölfelé hordozó ember nem látja előre a holnokat. Az élet a szép hazugságok láncolata. Nincs a szerelemnél megható bérzemény. Mert korunkban, amikor a nemes érzések, a vallásosság, a jűség, a tisztelet, a barátság, a hazaszeretet lassan kivesznek a világból csak a szerelem az, amely képes visszavarázsolni a régen letűnt idők illúzióját. A nők gyöngétségére nagyobb szükség van, mint valaha, mert minden nő, még a legközönségesebb is, rokonságban van a holddal, a túlvilággal, a babonállal. Csak a nők javíthatják meg az állatti sorban jutott férfiakat, és minden alkalmat meg kell adni a nőknek, hogy a javítás munkáját elvégezhessék a férfiakon. Na hát ez szép monológ volt, kicsit ironikus. Azt írt az egyik esemes író az előbb, hogy egy nagyon szép munka Vörös Sándor írásból készült bódi film a Psziché, női sorsról, na akkor ez pont ez a férfi sorsról, tehát ez, ez, ez a, a, a férfi magányról, tehát hogy végig kóstolja tényleg a nőket, tehát a, a szimbád, mint egy ínyenc, ugye, krúdi figura, tehát ínyenc a konyhába, de ínyenc az ágyban is, tehát tényleg a és nem csak az ágyban, tehát itt a nőknek nem csak a testét, meg a lelkét, hanem a szellemét is végig kóstolja, van akiben a fősztét szereti, van akivel beszélgetni szeret, van aki kiváló szerető, időstől a fiatalig, a, a, a széptől a csúnyáig, mindenféle nőtipust megtalálunk. Szerintem, hogy sikerült a megragadnom a, a jelentős különbséget a kettőnk esztétikai kategóriájaik közt, vagy abban, hogy mit tartunk szépnek és jónak, és, milyen, milyen, és a ami ízlésünk. de szereted ezeket az esztétizáló eh, filmeket, ezért szereted a Tarbélát, ezért szereted a Bódit, ezért szereted a Husárikot, mert szereted szere, elmerengeni, elmélázni a, a, a, a szépség és a forma világában. Ebben egyébként teljesen igazadban. Én meg nem. Én nekem, ez, én nekem az így... egész egy... Én nekem dráma kell, nekem, így, nekem intellektuális persze, kihívás kell. Mi ebben vagyunk mások. Jó, jó, jó, jó. Egyébként intellektuális kihívás ezekben az alkotásokban is van, de valóban a kép és az esztétikum viszi a prímet, és én valóban, hát eleve a buddhizmushozzám közel áll meg ezek a dolgok, tehát így a, a meditációt nagyon jónak tartom a filmben. Pontosabban a filmet, mint meditációs objektumot csaknem dobogótérő helyezés. Épp hogy leszorult a negyedik. Bereményi Géza. Hát igen. Ő is forgatókönyvíróként kezdte a filmgyártásban való részvételét. Ő a, például a Megáll az Időnek, ő a forgatókönyvírója, és azt gondolom, hogy a Megáll az Idő... Ez egy nagyon remek film. És a, nagyon mint, remek már, film. Már, a, már a forgatókönyv, az, az azt mondom, hogy tökéletes, nem vannak egyébként És Goter nem, nem került bele, bele a 10-be? Hát nem került. A, a, én azt gondolom, hogy a, hogy a a megalopolis city valley inka rendezés az ami hogy problémám, problémám lenne nem te a forgatok ami csak kifogást adna a bereményi gézával a kapcsolatban csak a legnagyobb emelkedettségnek a hangján tudok megszólalni az az igazság hogy ő, a, ő, ő egy olyan mint egy o, egy sivatagban tehát hogy ebben a jelenlegi magyar filmész mezőnyben a bereményi gézaiakkor atanár is nem is az hogy akkora hanem hogy egyedüli de gyakoradag azt mondaném manapság az egyetlen olyan akit akira azt tudom mondani hát a még élők közül még az habo istvan lehet megemlíteni, akire aztán gondolja, hogy igen, mester, ő az, ő az. Én ezt túlzó vitéletnek vélem, de mondjuk hát én is kedvelem őket, hát az azért nem vagyok ellene ennek a egyébként sarkos véleménynek. Mondok valami Tarzan. Az előbb láttok a piacon egy nőt, zöld kabátban. Meg van beszélve, Sanyi bácsi. Maga nekem rámutatta a kurvára, onnantól az a kurva a magái. Tudja azt maga. Az én nőm az a nő? A ti uh -huh. De a kabát, ami rajta volt, az meg az enyém tarzan. Az a baj. Hát, az baj. És az is lehet, nem tudom, hogy pár száz dollárom is ott volt annak a kabátnak a zsebében. Mert az is volt a standomba, amit feltörtek az ilyet. Tudsz, rá, hogy feltörtek? Hagyj kérdezze tiéd. volt az? Amelyik a múlt hét a vörös. El van intézve. De nekem nem elég a kabát. Azt én nem tudom, hogy ki törte fel magát. De meg tudod nekem a kurvától? Először azt hittem, hogy te voltál, de meg tudtam hol voltál az éjjel. Én nem fogom megtudni. Én nem vagyok olyan. De én olyan vagyok, hogy tudom, hogy te hol voltál az éjjel. Nem magánál, hanem másnál. És azt mondják, hogy ott valakit meg is szúrtak az éjjel, ahol te voltál. És az már nem tud tanulni, mert annak a torka van elvágva. De hát... A Sonyi bácsi nem olyan, hogy továbbadnál? Istenőröze, nem. Nem vagyok olyan. Ha te olyan vagy? Tud, meg kitörd a meg tudod megtudod, én sem tudok semmit És akkor van nem tudják Akkor megkérdezed a kabátot? Üres a standom, de nyitva vagyok. Zárásig kapsz ide. Ha milyen vagyok hozzá? Zse-ni-á-lis. Azt tudom mondani egyedül. tehát az Eldorado című filmből hallhattatok most egy kis részletet. Ez az egyéni érdekérvényesítésnek a filmje. Ebben a filmben benne van a magyar népnek a lelke. Magyarországon a közösségi érdekérvényesítést, a közösségi létezést azt tűszelvassal írtották és verték szét a hát szocializmus mindig, évtizedei alatt. Euh, meg korábban. Dirib darabjaira. Hát a Rákóczi szabadságharc után meg 48 után, tehát itt azért persze mindig rákoppintottak az orrára. Itt, a, az itt gyakorlatilag akik. a Hívjad szakszervezetnek, hívjad egyháznak, de hívjad akár körnek uh -huh. vagy bárminek. a Tűzzel, vassal lett kiírtva minden véleközőségi érdekérményesítő. Most is, most is. És ezért, igen, hát az elmúlt, az, az, elmúlt az elmúlt 20 év az ennek a története. Ez teljesen. És... Ö, mi maradt ennek a helyébe? Az egyéni érdekérményesítés. Te magadnak a kis... kis uh, Kikaparod, a Kikaparod a gesztenyét, és a kis rejtek helyeden az aranyadat őrzöd, és az az ami a amiből te a jövőt megalapozott, téged nem érdekel semmi, a te véred érdekel, ott van az unokád, a te unokádat nem fogja a szamárköhögés vagy diftéria vagy misoda elvinni, mert mert te, van megveszed, kilóra, mert te megveszed kilóra az orvost, amíg van arany, addig van élet, de ha már nincs arany, akkor vér lesz a fedezet, mert kell fedezni. Szóval, hogy azt mondom, hogy ez a, ez a film, az Eldorado, ez, ez hordozza ami mi népünknek, a mi sorsunknak a leges-leges-leg tragédiáját, és a leges-leg hitelesebb dokumentuma ennek, ami valaha készült, vagy amit valaha láttam. Meg lehet említeni a Tourné című filmjét Bereményinek, ami szintén elég erős darab. Tanítványok. A tanítványok, ami a, ami a ugye a Eperjes meg a Beremény az egész életükben közösen dolgoztak, a Beremény mindig az Eperjes nemelt ebbe a, a főhelyre, és hiszem, hogy nem döntött rosszul. Talán a Hídember volt az egyetlen olyan pillanat, ahol mellé nyúlt az ügyben, legalábbis én szerintem. Na, mindesetre a tanítványok az, a, az az Eperjesnek a kedvenc filmját, tehát hogy ez, az, az, ami ő hozzá személy szerint a legközelebb áll, ez a 30as éveknek a, a... A magyari Zoltánról szól. Igen. Híres közigazgatási szakember, egyetemi tanár. Hát igen, de van egy tágabb perspektív. Öngyilkosok lettek a feleségével eszembe, amikor az bejöttek. Ez a filmből nem derül ki egyébként. Szóval felesége neoplatonista filozófiával is foglalkozott. A bereményi egy új aspektus tud a történelmünknek, és erre nagyon kevesen képesek. Már a dobogón a nap harmadik helyezetje. Keleti Márton Feleti Márton, aki, hogyha egyetlen filmet említhetünk meg, bár több filmet is megemlítünk. A tisedes és a többiek. Az a tisedes meg a többiek, persze. semmi egyéb, ami a, ami a magyar... Amikből még az amik is csináltak egy riméket. nagyon nem, rossz. Nem egy kiváló riméket csináltak. Mi? Az, hogy győznek a végén? Nem. Ez a különbség az amerikaiak és a kelet-európaiak között. Hát a lion's name-ek megúszszák, nem? De miről beszélsz? A meg a többieknek a riméke az Jai, a kellősai. Jaj, ide hülye vagyok, izé, bocsánat, kétfél idő a pokolban. Több, több, több magyar filmről is, is készítettek. Ja. De ez is csak azt mutatja, jó, hogy kelli, össze kelli lehet életeni itt 60-as éveknek a magyar film termését. Az az a fabri, a azt a fabri az amerikaiak rimékeket gyártottak meg. belőle, tehát, és, itt, és, itt, és itt mi össze tudjuk téveszteni az egyiket a másikkal, mert ennyi jó magyar film volt akkor. Élet. Hát ez már csak látszott. Búcsú, mint attól, ha mihez ragaszkodtunk, Magyarország. Magyarország nincs többi... nincs többi... bevégeztünk! Üres. Ilyen az én szerencsém. Magyarország nem vagy. Na, elég a nyavajgásból. A kastét lefoglalom az Ezred parancsnokság részére. Melyik Ezred? Negyedik határvadász Ezred parancsnok sáros jelesvedes. Értettem, egész! Különben bárki, aki jön, kirúgat innen bennünket. Telefont! Írógépet! Tehez ászlósul, kérlek, helyet fogasz a telefon mellett. Boldog van, egyébként Gálfi Eduard. Örvendek volna. Mi lász? Picit halkapas. Kérés! Ezt tudnám hajánlani. A dolgozó szoba. Jó. Kivesszük! Habbel csinálja rendet! Itt lesz az ezer falasdosság! Tegedde! Telefont! Gárpár Rílógépe! Zásznosul Aztalhoz! Megnyitjuk a hivatal! Afrika hegyi és vízrajzi térképe. Az Orosz vadász állandó utitársa. Ki Majd azt mondjuk, hogy Rommel küldte karácsonyra! Fázom! Fiúk fűtsetek be! Igenis! Elabuknak. Hát ez Elabuknak. zseniális Elabuknak. Zs, brilliás, azt brilliáns de... Na egyébként, egyébként mennyire érdekes ez a tudatalatti ahogy én kapásból a kétfél idő a pokora gondoltam, mert hogy a Sinkovics hasonló figurát játszik mind a kettőben Csak tehát vég, ugyanazt a vígjáték? magányt vígjáték és véres dráma az egyik de a Sinkovics szerepe miatt a tudatalatt egyszerűen összekeveredett egy a, a... nagyon érdekes Hát a tizedes meg a többiek az, az, az egyszerűen zseniális, tehát az a, a háború Csak film, itt egy ami a figurát játszik, igen. igen. igen. A háború az, ezt a filmet érdemli meg, a tizedes meg a többieket. Tehát a a Kelly kell hősei. Igen, a, a, a Kelly kell kell kell hősei. Kell a, ez igazából, és ez az aspektusa, az sosem jelent meg, vagy valahogy nagyon ritkán jelenik meg a háborúnak, hogy hogy mennyire kistílű, hogy mennyire gyalázatos, hogy <gül> semmi magasztos, meg semmi hatalmas, meg semmi, semmi csodálatos nincsen benne, hanem téti, nyomor, nyomor, nyomorúságos, nyomorúságos és kistílű az egész, végtelenül. Na most a, a Kerti Mártonról azt lehet mondani, hogy ő azért a vígjátékoknak a, a rendezvényet, hogy a vígjátékoknak a, a műfajában érezte a legotthonosabb a magát, is ott ott is tudta a legjobbakat dobni. A butaságok története a Básti Lajossal és a Rutkai évával fő. Butaságom története. Butas Butaságom története. Igen, igen, no, igen. Ez, igen, igen, ez, a, hát ez egy nagyon-nagyon szórakoztató film. A tanulmányanőkről Darvas, Páger, Latinovics, Rutkai régi szintén... Régi 60-as évekbeli kiváló. Hattyúdal, ugye Págeronttalál. Na, hát a hattyúdal az az. az, az a magyar filmtörténetnek megint csak egy olyan. Tehát mind a tanul csak teljesen más szempontból ugye lebontják De. a régi viskókat, és akkor az öreg tamburás az... E Igen, igen. Márke hát adta. jó, hát klasszikus. Az az. A második szájéze mindig keserű, bár helyezése ezüstötér. Szabó István a második helyezet ezen a bizonyos listán. Hosszú-hosszú lista. Hát ez egy, ez egy hát jó, hát Szabó István életművét áttekinten. Nem is lehet róla hatal... beszélni. Igen. Jó, hát a, a Mephisto, a Redles, és a Hanukszen, ugye ez egy, egy, egy trilógiává áll össze. Klaus-Maria Brandauer ennek a fő szereplésével. Én, nekem azért jobban tetszik ez a régi 60-as évek, végi 70-es évek elé Szabó István. A szerelmes filmre célzó ez a... Szerelmes a szerelmes film, film igen, igen, igen, igen, Nagyon megtekeri meg ám az az embert. Meg azt, az, az, az, az szívbe markoló. Az emlékezésről szól és a felejtésről. Szóval azért ez az egy nagyon jó film, ez a szerelmes film. Nekem az a kedvenc Szabó filmem. Vagy az apa egy hitnaplója. A, a, szintén a bálintandás fő szereplésre, amit meg lehet említeni. Sokáig letagadtam, hogy az apám autóhazamban halt meg. Kitaláltam róla valamit. És akkor úgy ne kelljen be valani, hogy zsidó vagyok. Aztán egyszer rájöttem, hogy hiába minden, és akkor elkezdtem vállalni. Elmentem Auschwitzba is egyik buszcsoporttal, és mindent lefényképeztem, hogy hazahozam is mutogassam. De ha a fényképeken jól öltözött turisták vannak, azt mutogassam? Mindenképpen jól öltözött turisták. Legtöbbször most is szégyellem magam, és úgy csinálok, mintha nem tartoznék oda. Én magyar vagyok, nem? Egyszerűen magyar, ezt eldöntöttem százszor, és nincs múlt, és nincs semmi. Aztán rám jön valami, és akkor megint oda akarok tartozni újra, hogy lássák, és hogy oda tartozom, hogy az apám meg az anyám ebbe pusztultak bele. Aztán megint szégyellem magam, is képtelen vagyok viselkedni, nem tudom, hogy hova tartozom, vagy hogy hova akarok tartozni, vagy hogy hova kellene tartoznom. Micsoda hülyeség ez, az Auschwitz. Auschwitz. A múltam, ha úgy tetszik, hogy megölték az apámat, meg a rokonaimat. De erre nem hivatkozhatom állandóan, hogy nekem higgyenek, mert nekem mindenkimet megölték, és már eleget szenvedtem. És a végén még nincs égyelem magam azért, hogy azok közé tartozom, akik megölték a családját. És hogy ezt állandóan be kell vallani, az apám az üldöztetések következtében. Állandóan bizonyítani akarok. Mindig úgy mint mintha bizonyítanom kellene. Nagyanyám azt mondta, hogy operáltosan piszír az óromat. Na, mit szólsz? Egy film a holokausz neurózisról. Hát igen, Szabó István az nagyon-nagyon sok követel elhordott. nagyon a feldolgozásnak nagyon sokféle formáját. Talán a legnagyobb karriert төcsinált a magyar filmtörténetben. Ez egy Az egyértelmű, hogy a Szabó Istvánnal töbresenki nem hittem a hozzáértőnek, most kiderült ekíg az utóbbi időbe. Legalább erről erró cikkezték különböző újságok ugye, tehát hogy beszervezték, akkor az hogy beszervezték, az meg önmagába szerintem hát így is a, 20. a magyar filmtörténetet. De az, hogy állítólag embereket is tönkretehet, hát a fenet úgy ugyeből mi igaz, hát igen egy ez az biztos, A, egy valami biztos, hogy a szémiaiiben, a filmiaiiben Álandor előnyön ez a ő, téma. Folyamatosan veszekkel ezekért. hát persze nem a saját szerepében, hanem Klaus Maria Brandauer bíztó általában azt a szeretett, <gül> hogy játsza el Szabó Istvánt. Minden esetre a legutóbbi filmjei, tehát az ö, ö, utóbbi é, évtizedekben készült filmjei, akár a Napfényi, akár a Csodálatos Júlia is egyenesen kiválóak, azt lehet mondani talált, a rokonok az már egy évad dobás volt az ott a legutóbbi filmjében. De de a a régi, szabos, a a az a Szabó, Márton féle rokonok az. A Szabó Istvánról lehet azt mondani, hogy a, a, a legnagyobb magyar filmrendezők egyikával. Ő, ő aztán tényleg a, a, a csúcsok csúcsa, ami a magyar filmet illeti. A csúcsok csúcsa a mai number one Vagy mégsem? Vagy mégsem Szabó István a csúcsok csúcsa? Nem, hanem, ha nem Fábri, van, Zoltán? hanem Fábri Zoltán. Hanem Fábri És ez vitán felül áll, azt gondolom. Tehát, hogy itt itt aztán nincs vita, semmi mi köztünk, sem ti köztetek, és mi köztünk kedves hallgatók, igaz? Ez, volt, ez volt egyébként köztünk a nagy nagy konszenzus. E, a nagy konszenzus. Így van, é. tehát számomra és Hát az ötödik pecsét az a legjobb magyar film, amit valahogy csináltak. Meg kell vallanom, hogy kollégámmal véleménykülönbségen voltunk. Ő arra gondolt, ne engedjük Önöket szabadon, nem végezzük ki a pincében. Sikerült megváltoztatom elhatározását arra hivatkozva, hogy az Önök állítása szerint Önök valamely félreértés következtében kerültek ide. Azt indítványoztam, hogy adjunk lehetőséget Önöknek arra, hogy bebizonyíthassák állampolgári üségük. Ebből a célból felhoztuk ide ezt a homonculus akinek, mint láthatjuk, legjobb esetben is csak néhány órája van hátra. Ez a szánalmas lény vasöntő volt, aki nem régiben felrobbantotta egyik fegyverraktárunkat, és amint mondotta, utolsó gazembereknek tart bennünket, a szabadság eltipróinak, Nélo és Caligula utódainak, hazaárulóknak, stb. stb. Nem sikerült meggyőzni tévedéséről. Nos, én azt indítványoztam, hogy ne siessük az Önök kivégzését abban a pincében, hanem adjunk lehetőséget Önöknek arra, hogy kifejezzék megvetésüket ez iránt a társadalomra közveszélyes egyén iránt, aztán békésen térjenek haza otthonainkba. A kivitel úgy képzelendő el, hogy sorban távozás előtt idejárulnak ehhez a szuszogó förtelemhez, és két papont mérnek az arcának. Sajnos elkerülhetetlen, hogy be nem mocskolják a kezüket, de otthon könnyen, melegvízzel vízzel eltávolíthatják, nyoma sem marad a bőjükön. A sorrendet önök döntik el, az kezdi, aki akar. Yeah Fábri Zoltán. Egy rendező, aki a valamennyi filmjének valamennyi jelenetét lerajzolta, mert hogy ő képzőművész is volt, uh -huh. hogy ő, ő úgy tudott rajzolni minden egyes jelenetet, minden egyes képet, ami minden egyes filmjében megjelenik, ő ele, előzetesen lerajzolt ott, aztán az improvizációnak semmiféle terepe nem volt, Egyeként sem a színészek nem improvizáltak semmit, sem a rendezők nem improvizáltak, sem, ö, sem a operatőrök nem improvizáltak, ott a senki, sem, senkinek semmilyen mozgástere nem volt, a film az szem volt Fabrizioltánnak a fejében, és ő mindenkit 100 leinstruált és ott volt annak a helye ahol ha látni akarjátok Fabrizioltánt akkor nézzétek meg a Tanucímű filmet ő játsza Dániel Zoltánt ugye a, a per az ő, ő ellen ezajlik tehát a ő, ő, ő a, a Dániel Zoli veleszemben tanúsodik ugye a pelikáj József Gátőr és ő is megjelenett és fel lép egyébként Michelangelo és Orson velesz voltak a nagy példa képei és még az Rajzolt annyit, hogy Huszárik is rajzolt a Szimbád végén amikor meghal a szimbád, és a keze rángatódzik, arról rengeteg skiccet csinál. Tehát ez egy, ez egy ismert módszer a legnagyobb rendezők Fá Fábri között. Ról, Fábri Zoltánról most, hogy indokoljuk ezt az első helyet. Körhinta, Hanibál tanár úr, édes Anna, kétfél idő a pokolban, utószezon, Isten hozta őrnagy úr, pál utcai fiúk, ötödik pecsét, húsz óra, hogy ez, és, ez, és ez még csak még csak egy Filmje. Tehát ez egy olyan életmű, ami lezárult 1983-ban, és 83-tól 94-es haláláig, vagyis 11 éven keresztül Fábri már nem rendezett filmet, tehát már nem bet részt a magyar filmnek a hanyatlásában. Ő igazából azt lehet mondani, hogy ha a magyar filmet egyetlen egy névvel lehetne reprezentálni, akkor az Fábri a neve lenne. Rádió Café. Van barátod. Vétel, vétel. Reklám a rádiokafén. Aki hisz vágyainak, örökké kholdus szegény marad. Hisz világának fókuszában mindig az álmaid, ami nem az övé. Aki eloszlatja vágyait, abban megszűnik minden nemű hiányérzet. És az akinek nem hiányzik semmi, már is a világ minden kincsének birtokosa.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 és ez még mindig a hétmesterlövésze a Rádió Cafén, Puzsér és mai beszélgetőtársával. Körösi Zoltánnal, íróval, aki egy személyben a Magyar Mozgókép közalapítvány új elnöke. Ez Na? igaz. Nagyon nézel rám, de ez igaz. Köszöntünk a stúdióban. Jó és és a ilyenkor really gratulálunk is. Mihez? Ez? Hát egy kinevezéshez. Az, ja, az olyasmi mindegy esküvő vagy egy keresztelő. Tehát ez az esemény. akár Ez az is választás, is. nem kinevezés <laughs> egyébként. Hát akkor a választás eredménye. De a <gül> a választás az ismerősök eredménye. többsége az meglehetősen fanyar mosolja gratulált a dologhoz. E, és ez meg lektudható be? Hát szerintem gondolnak valamit, vagy rólam, vagy a Magyar Mozgó Képközelapítványról, vagy a magyar filmesekről. A. A, a magyar film jelen állapotában igen nagy kihívás lehet az e -E MMK a elnökének lenni. De vajon de Ténleg, tehát tehet, ez egy tehet a magyar film jobbításaért bármit is egy egy ö, állami hivatal? Tehát hogy itt azt, azt látom, hogy itt a, a gondok alapja az nem a pénz hiányiban van vagy a vagy a, a csak infrastruktúrális problémákban vagy hiányosságokban keresendő, hanem valamiféle szellemi míttei, az ami emészti a magyar filmet. Enlegalábbis ezt érzékelem. Én nem ezt érzékelem. Te hogy látod? Ö, szerintem ö, abszolút tehet. Magyar Mozgókép közalapítvány is fog a jobb magyar firmekért. Egyébként nem állami hivatal, tehát közalapítvány. Ez nagy különbség. Uh -huh. ö, mi, a, mi, mi a különbség, uh -huh. mám, ha dercsem? Hát... Ö, A Magyar kép közalapítvány az a magyar filmes társadalom, filmes <kül> szervezetéi által alkotott önkormányzati alapelvű és önkormányzati szisztémában szerveződő közalapítványa, ami egyébként arra hivatott, hogy a teljes magyar filmkultúrára elossza a magyar állam által erre szánt pénzt éves szinte mintegy 5 milliárd forintot. Uh -huh. De visszatérve A magyar film helyzetére? A magyar, nem, arra, hogy tudunk-e javítani ezen. Abszolút tudunk. Ennél egyébként jobb a helyzet. Tudunk és fogunk javítani. Ez egészen biztos. Mi a baj a magyar filmmel? Mi, mi, mi, mitől véres a a magyar filmnek? Hát, mennyi időnk van? Tíz óra? Nincs tíz óránk. Nincs tíz perc. Akkor röviden, jó? jó. Egyrészt azt gondolom, hogy... Baj van a magyar filmel de nem akkora, mint amekkora látszik. Ez egy fontos különbségtétel. Hát ti biztos tudjátok, mert hallottam, hogy mennyire bele vagytok ásúdva a film dolgokba, de feli a kocsiba. A világban egy film költségvetésének ma már kb. 40 és 50 százalék közötti része a marketing és reklám költség. Magyarországon ez lényegében nem létezik. Csak mondtam egy apró példát. Amire azt akarom mondani, hogy rengeteg probléma van a magyar filmmel, de a magyar film nem mutatja meg azt se, amit tud egyébként. Mondok egy másik problémát. A, ma Magyarországon egy olyan országban élünk, ahol a Magyarországi mozi hálózatnak kb. 85%-a nem magyar tulajdonban van. Ö, semmi baj nincsen ezzel egyébként, tehát én Isten mencs, hogy az Európai Unió birtok szerkezetét és egyéb elveit felrúgjam. Én csak azt állítom, hogy... Ez jó ez a birtok szerkezet. Igen, ez egy jó kis, jó kis <gül> szinten való volt. Tehát azt állítom, hogy hogy kérjük meg mondjuk egy, mondjatok egy közepes nagyságú magyar várost. Tőle semmit egy... Eger? Na. Na. Kérjünk meg egy egri ö, középiskolai tanárt, hogy fogja hóna alá a diákjait, az érdeklődő gimnosztákat, menjenek el az egri moziba, amelyik magyar filmeket játszik és nézzék meg ott a magyar filmeket. Egyikethez meg tudják tenni, akkor szívesen fizetek, mert így, hogy nincs sok. mozi és természetesen nincs, nincsen mozi és nem játszanak magyar filmeket. Ö, kettes probléma. És akkor a hármas probléma, ez mind a kettő egy olyan 5-6 óra beszélgetést tennek ki, amit most felvetettem. A probléma, hogy egyébként milyen filmek azok, amelyek vannak és nem jutnak el a magyar nézőkhöz. És igen. erre kérdeztem. Igen, nekünk a, a hármas fáj a legjobban így így bevallom. Bár nyilván hogy... Aztán, hogyha van idője, nekem majd ezzel az új szisztémával kapcsolatós lenne egy-két kérdésem, de ja. szerintem ez egy fontosabb téma. Igen, igen. A, milyen új szisztéma? Bocs, bocs, hát o... így jól olvastam azért egy-két cikket így a megválasztásod a kapcsolatban, meg láttam a reggelbe is a veledkészült interjút, amikor ezzel a producerhölgyel... Bent voltál, és, és, és akkor, akkor olvastam ilyeneket, hogy, hogy eddig Magyarországon, egyedül Magyarországon már nem uniós szisztéma működik itt a pénzelosztást tekintve, meg... Ezt én nem mondtam, mert ez nem igaz. A cikkbe olvastam. Ja értem. A cikkből olvastam, uh -huh. azon kívül, hogy Lengyelországba bevált valami <gül> ja, megoldás. Ja, ja, ja, ja. Na, és, és akkor és itt olvastam, olyan, itt, itt, itt olvastam az Indexen egy olyan olyan mondatot hogy ezen túl csak formailag és jogilag tehát olyan pályázatokat fogadnak el ami formailag és jogilag stímmel és és két, két, dolog, két, két dolog miatt gondoltam el. Egyrészt az, hogy hogy én itt laikus ne, nem tudom ugye ne, ne, az hogy forma, tudom, formailag és jogilag az mit jelent. A másik pedig hát ebbe implicita benne van az, hogy akkor eddig formailag és jogilag nem stímmelő pályázatokat is elfogattak. Tehogy van ez? Robi mondhatom, ugye nem be, hogyha most kitérünk erre. A... Hogy nem problémán. Uh, hát egy részt ugye most legalább három kérdés felvetettél, de akkor legutósorra. Hát így uh, igen. igen. Uh, egy részt uh, uh, pontosan 15 napja sikerül a alapítvány elnökének lenni, azóta létezik az új kuratórium, azóta létezem én. 15 nappal ezelőtt a legelső tevékenységünk az az volt, hogy ennyitottunk egy jogi, szervezeti és gazdasági átvizsgálást, ami kiterjed az utolsó szögre is a közalapítványon Aha. belül. E és én elnézést kérek, de most nem akarok tulajdonképpen állításokat tenni arra, hogy szerintem mi volt eddig a alapítványban. Annyit mondok csak a kérdésedre, Kb. két hét múlva, június els első hetében meg lesznek egyébként ezek az eredmények, amelyek, amelyek hogy úgy mondjam, szakértők által kimutatott dolgok lesznek. Uh -huh, uh -huh. De annyit mondok azért a kérdésedre, hogy én szerintem nagyon fontos és szép volt az, hogy a mozgókép alapítvány erősen törekedett arra, hogy minél több magyar filmes, minél több magyar filmet gyártson, szerintem... Ez, hogy úgy mondjam, nem egészen korszörű magatartás volt uh -huh, uh -huh. Európában. Uh -huh. Nem tudom, hogy az érthető, hogy Nagyon ez, diplomatikus válasz volt, de a részemről vettem. Uh -huh. Tehát azt akarom mondani, hogy egy, egy a közpénzeket felelősen kezelő közalapítvány, entitása, hivatása, az nem azonos egyes filmes csoportok. É azonos. Azon ezekre vannak szó ugye a szavak és még most. Igen, de én most egyebek de de én is semiesz, ugye? Nem, nem. Nem ez igeneket kell de ezt meg is csak te mondtad. <gül> hidegnek ভালgatón kirja, Egerbe pont van mozi. <gül> egyébként igen, ráöttem, ott a Szécsényi utcában volt van az Uránia, más kérdés, hogy pont beszéltem velük, és akkor már beszéltünk erről, hogy nem tudják feltölteni egyébként, mert annyira ócska helyzetbe vannak, ugyhogy hidegnek. Tök igaza van, ezzel egy öt óráná, hogy nézze meg a magyar filmeket, csak nem fogott Én mindig nem dicollá Costa messze nem hogy Urania az egy olyan ország ami szugaroz vagy nem tudom, de azért sosem értettem hogy ez mit jelent, biztos valami fentezi. Mert Urania mit, mitoló, az mitoló mitológiába majd kölcsönadneket Hán István istenek és népek szimbikányét. Aha. De uh, erről eh, mitológia. Aha. Uh, uh, Jó hangzik. Mert hogy ez a nő nem ő Egy muzsárról beszélünk. Van. Maradjunk ennyiben. Uh, hú, lehet, igen, ez igen. Uh, a öm uh, magyar film helyzetével kapcsolatban. Hát mi nagyon skeptikusak sz vagyunk, vagy inkább azt mondanám, hogy az Attila a én meg egyenesen pessimista vagyok. Ott van például az a szempont, hogy a magyar film gyártás világából konkrétan hiányoznak tételesen felsorolható műfajok. De bizonyt műfajokkal a magyar film nem foglalkozik és nem is óhajtat. Itt nincsen igazából nincsen magyar történelmi film, csak kurzusfilmek vannak. Nincsen magyar horror, nincsen magyar sci-fi, nincsen magyar pszichotrillerr és még számos számtalan példát tudnánk felsorolni. A magyar film egyébként három témát tud érinteni egyáltalán. Vagy fiktív egyéni soros problémákkal foglalkozik, vagy társadalmi, bizonyos társadalmi problémákkal foglalkozik, vagy a szerelemmel. A valóság minden egyéb másonatkozására a magyar film vak. Ezt, e, legalábbis ezt figyeltük meg. És a, az meg egy másik kérdés, hogy ezekkel a témákkal milyen módon foglalkozik no, a magyar film. Na, arról majd még beszéljük a későbbiekben, hogy Jó. ezekkel hogy foglalkozik, mert ott is nagy bajok vannak, de hogy egyáltalán. Hát, hogy rengeteg olyan... témát kerül, és bizonyos hmm. műfajokat kerül. Olyan, és intenzíven, és olyan intenzíven kérdeztek, hogy nem biztos, hogy válaszolni kell ezek után. Ne? Hogy, de nem, nem, vicceltem, nem, vicceltem. Nem, vicceltem, <laughs> csak, csak hogy úgy mondjam. Tehát... Először is én, én nem filmkészítő vagyok. Ez gondom világos. Én a Magyar Mozgókép közalapítványt vezetem immár két hete. A Magyar Mozgókép közalapítvány meg tud teremteni bizonyos kereteket, és stratégiát tud létrehozni. Egyébként én ezért mentem oda, én ezt tartom a feladatomnak. A stratégia ö, kialakítása, A filmnél meglehetősen bonyolult dolog, nem azért egyébként, mert iszonyú nehéz lenne, hanem azért, mert a film természetéből következik, hogy elkézdik most egy munkát, és majd három év múlva látszik az eredménye. Tekintve, hogy azok a filmek, amelyeket mi fogunk előhívni, azok két-három év múlva kerülnek a vászorra. Ezért tudtok tenni valamit? hogy a Abszolút, film, hogy abszolút, el is mondom szívesen. Uh, először is, uh, már az előbb elmondhattam volna, Én szerintem egy radikálisan más pályázati szisztémát kell felállítani. Olyan szisztémát egyébként, amihez nem kell kitalani semmi titokzatosat, ezek léteznek Európában sok helyen. Például az előbb, amikor te ugye több helyről összerakva egy szövedéket mutattál, ott a lengyel dolgokat említetted, Például Lengyelországban működik majdnem teljesen ugyanaz a szisztéma, amit én Magyarországra nézve áltemelendőnek tartok. Egyébként ez egy döntési, pályázati döntési rendszer. Ezt most megkimérem a hallgatókat attól, hogy elmondjam, mert hosszú és banyolult. Nem is ez a lényege. A lényege az, hogy eddig Magyarországon, és akkor mondok néhány világos számot, ami érthető lesz szerintem. Eddig Magyarországon az állami pénz, ami egyébként azt is tegyük hozzá, hogy rohadtul nem sok pénzről beszélünk, ami egyáltalán nem mindegy. Tehát azt gondolom, ti pontosan tudjátok, hogy nem mindegy egy filmben, hogy két ember beszélget egy szobába arról, hogy kint elment egy mozdony, vagy pedig láttunk egy mozdont, ami elmegy. Azért ez egyáltalán nem mindegy, a kettő között van néhány millió forint különbség. Magyarországon 5 milliárd forintot ad az állam a magyar filmkultúrára. Félrejétés nelszég nem a magyar játékfilmekre adja, hanem a magyar filmkultúrára. Ebben benne van minden, a, az ártmoziktól, például a Szécsíny utcai Egri mozi támogatásától, a dokumentumfilmeken, az animáción át, a filmen keresztül, a könyvkiadáson át, a forgalmazás, stb. és a játékfilm is. Ez az összeg egyébként körülbelül a fele, mint amin a csehek fordítanak, ugyanerre a célra, és harmada, mint a lengyeleknél, és töredéke, mint az osztrákok, ezt csak úgy megjegyzem. Viszont nagyon fontos és tanulságos adat, hogy ebből a pénzből az elmúlt évek szokásrendi és pályázati szisztémája alapján Magyar Mozgókép Alapítvány kb. 25-30 film elindításához járult hozzá amivel azt is mondom, hogy nem fizettek ki ezeket a filmeket, mert a szabályokért nem lehet, 50%-ot adhat az Európai Unió szabályok. Tehát egyébként Magyarországon nem is lehet más, mint EU-kompatibilis rendszer, ugye nem engedni az EU. Sőt, nem utolsó a környező országok, akik ö, abszolút versenytársaink, iszonyi érzékenyen figyelik, hogy mi betartjuk el szabályokat. És abban a hogy nem, rögtön Büsszelben verik a parkettot és az asztalt, mert szeretnék ugye, hogyha háttérbe szorulnánk. Tehát nem lehet a szabályokat nem betartani. De hogy visszatérek, tehát 25-30 filmet támogatottak mozgóképközalapítvány ebből a pénzből, ami ugye matematikára könnyen kiszámolható, hogy egy-egy filmhez egyébként a meglévő összegnek a 25-30-ad részét adta. Csehországban éves szinten állami támogatás kb. 10 filmhez jut, osztrákoknál 10-12-höz és azt gondolom, hogy ez minimum elgondolkodható. Magyarországon szerintem a realitás az eddigi filmszámnak körülbelül a fele, játékfilmről beszélek, Ö, ezt a jelenlegi keretet, pénzkeretet eleve meg kellene növelni, de ha most erről nem beszélünk, akkor is arról beszélünk, hogy másképpen kell elosztani. Ö, tulajdonképpen eddig, ugye most a hallgatók állati ócska helyzetben, hanem nem látják, amit mutatok, de ti látjátok. Tehát eddig mondjuk volt egy ilyen alapja, ilyen széles alapja a magyar filmeknek. Az kb. fél most. Mondjuk azt, de mondhatjuk, hogy 80 centimára szélességét mutatom. De, tehát volt egy széles alapja, és elindultak innen a forgatókönyvek. És tulajdonképpen nagyon-nagyon picit szűkültek a végső megvalósításkor. Tehát nagyon kevés forgács hullott ki. A, az előkészítés, stb. stb. során, ez szerintem tarthatatlan. Sokkal meredekebb piramist kell fölépítni, sokkal hosszabb folyamatokban. Egyébként a professzionis filmgyártás ezt réges -rég tudja, hogy nincsen olyan előkészítési szakasz, ami olyan drága lenne, mint mondjuk egy elcseszett forgatási nap. A forgatás a legdrágább, az kell a leg... Egyébként, hogy ti is beszéltetek a Fábriról. Mm. Ott már nincsen mese. Készen kell lenni a filmnek, de ehhez biztosítani kell a hosszú előkészítési szakaszokat. Tehát az én állításom ez, az a szisztéma, amit bevezetünk, az erre szolgál, évente fele annyi magyar film lesz, de sokkal, sokkal pontosabban kiválasztva, sokkal erősebben felvértezve, és sokkal alaposan előkészítve. Mm -hmm. És akkor már a stratégiáról később csak az egy levegűt vejek meg ties beszéhessetek. Meg igen a, én a... azt olvastam erről a kapcsán, hogy a gazdasági gazdasági tanácsadók, vagy szakemberekre nagyobb feladat hárul. Tehát hogy mennyire lesz megvalósítható, illetve eladhato az alkotás? Hát először is szét kell választani szerintem egy egy embryonális állapottól, tehát sinopsistól ötlettől kezdését sétker választani biztos értékelési szempontokat, nem azért egyébként, mer egyik fontosabb mint a másik hanem azért, hogy érvényesüljön mindegyik. Eddig tulajdonképpen, uh, ugye használtátok itt, ha jól hallottam, uh, pontéged téged kicsit fikázva, a, az esztetizálás tegóriáját. Uh, én azt gondolom, hogy, hogy uh, vannak erre hivatott uh, emberek, uh, ezek egyébként sorsolással lesznek kiválasztva. Uh, uh -huh. Tehát a, a szakma jelölhet, uh, mi, muzsikálni kell? Mm, jó, lassan, jó, lassan. jó, jó, jó, jó, muzsikálok is, tehát bármit, bármit vállalok. <gül> <gül> uh, tehát uh, uh, a szakma uh, mint Európában kiválaszthat egy kontingest, akik ezeket az esztétikai ítéleteket rotációs alapon adják, de egyébként az, hogy éppen a bizottságból kik kerülnek bele, az nyilvános, sajtónyilvános sorsolás lesz. És egy másik bizottság, akit viszont mi kérünk föl, Az nagyon szigorú gazdasági szempontokból fogja értékelni a filmeket. Mennyi pénzhozás honnan, milyen megvalósítása van, milyen kamu van benne, milyen hozadéka, stb. stb. Hát az ne felejtsük, hogy a film azon kívül, hogy uh, csodálatos művészet, stb. stb. Mágikus, nem tudom micsoda, azon kívül ipar is. Uh -huh. És uh, és hát ott azért meg kell számlákat. Vagyaráos.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 Reklám a Rádió kafén. A valóság szerkezete fraktális A minták végtelen sorban ismétlődnek Teleszkóba tekintve ugyanazt látom, mintha mikroszkóba nézek Egyetlen sejtem teljesen tartalmaz engem S a mindenség teljes egészében jelen van egyetlen sejtjében Bennem Ezért nincs rész is egész Csupán különbözőnek látszó alakzatok vannak A Robert forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Biztos voltál már te is boldog, az is biztos, hogy hallottál már rádioreklámot. Most itt a lehetőség. Várjuk az ötleteket a június 5-én megrendezésre kerülő nyolcadik avon gyaloglás az életért beharangozásához. Az emlőrák elleni küzdelemről nem csak szomorúan lehet beszélni. Helyezzük a hangsúlyt inkább az életre, a boldogságra, a mindennapi örömökre. Ha érsz egy reklámot a boldogságról, még ajándékot is nyerhetsz. Például kezdődhetne így... <tos> Mindössze 13 izom munkája kell egy mosolyhoz, de 43 ére van szükség a haragos tekintethez. Kedvet kaptál? Küld el pályázatod maximum 80 szóban a boldogságkukacradiokafé.hu címre május 20-áig. A legjobb három művet profi stúdiónkban elkészítjük és bemutatjuk az utasellátóban. A győztesek Avon ajándékcsomagot nyernek. A játék támogatója az Avon. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk.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 helyzetét próbáljuk meg feltérképezni, és a és igaz? hát abban bízunk, hogy én azt gondolom, hogy bármilyen változás csak jó lehet, úgyhogy én úgy vagyok veletem. meg azt velet mondom, hogy jó is. változások lesznek, csak kemény, kemény, nagyon kemény meló lesz egyébként. Uh -huh. Sokkal keményebb megvallom, mint ahogy gondoltam. Beszéljünk egy kicsit a produceri szakmáról, mert a produceri szakma az általában a pénzeknek, meg az anyagi háttérnek, meg a személyi állománynak a megteremtését jelenti egy film számára. Magyarországon viszont a produceri szakma is olyan sajátosan, olyan magyar módra működik. Igazából nincs is a szó igazi értelmében vett produceri szakma, a produccerek azok állami pénzeket lobbiznak ki a haverjaikon keresztül, tehát tulajdonképpen egy, egy, egyfajta haverkodása az állami intézményekkel, az a, a, a, oktatási és a kulturális minisztériumnak a megfelelő magyar mint minden más szakma. Na, hát most ő mér e, e, e, a, a szegény producerek lend. Hogy, hogy, hogy, hogy valahogy valahogy Magyarországon azt azt figyeltük meg, hogy persze nekünk nagyon mi elíkszkeptikusak vagyunk a kapitalizmusal kapcsolatban, a kapitalizmus működésével kapcsolatban, de egy kis kapitalizmus milyen jó lenne már azért. Tám azt Ez a szkeptizmusot egy elül egyet nem derült kísöt azt látom egy kicsattanó derűvel beszéltek a magyar filmről is. a magyar film múltjáról, a magyar film <sínt> rendás napjairól beszéltünk még egy csatlakó ha mai magyar filmről Ami kéne beszélni. Ami egyébként az államszocializmusban volt, de hát, de hát <laughs> uh, ez egybeesett. Most komolyra fordítva a kérdésedre, az Implicit kérdésedre, uh, a producciori szakma egyébként megkerülhetetlen dolog a világfilmgyártásában is Európában is. Hát az, az egy probléma, hogy Magyarországon azért... Uh, Hát, mondjam, szakmai értelemben komolyan vehető producer, hát nem sokan. Van egyébként, főleg fiatalabbak között van néhány, nem véletlenül a fiatalabbak között, mert ezek olyan emberek, akik Európában mozognak. És igazából a producernek, igazából Magyarországon a legfőbb érterme az európaiság. magyar filmnek nincsen más útja egyébként, és afelé fogunk mozdulni, hogy Európából kell partnereket szerezni, pénzeket behozni, és olyan filmeket kell csinálni, amelyek képesek erre, és ezek a fiatal emberek, akik producerek valóban, most hadd ne mondjak elrémisztő számokat egyébként, hogy hányan nevezik magukat a Magyarországon, én nem is bántom őket, azt mondom, hogy egyébként vannak olyanok, akik producerek valójában, néhányan, és ők képesek egyébként behozni európai pénzeket. Magyarországon belül viszont, és hát ezt sem árt kimondani, magántőke lényegében nincsen A ez a probléma, hogy ez, ez a, világon, egy, a, világon minden, a világon minden, ahol ha valaki sikeres, az jelent egy hozzáadott értéket, azt jelenti, hogy létrehozott valamit és ennek a révén ő mondjuk meggazdagodott vagy sikeres lett. Magyarországon az sikeresség, az azt jelenti, hogy milyen hatékonysággal vagy képes az állami tüzgyeket fejni. Nekem együket az, ö... hogy megdöbbentök ki jelentés, hogy nincs magam tőke. Hát ez az igen olyan, én meg, mert Európában majdnem mindenhol így van. Másképpen fogalmazok, az nincsen. Ez nem tudom. Hát mi az, az ember, ez megdöbbentő, ez matematikai alapon bele. működik. Az, az, hát akkor visszakérdezek, csak amíg felúcsutsz a megdöbbenésedből. Szerinted hány néző kell Magyarországon ahhoz, hogy mondjuk egy közepes költségvetésű játék, filmnyelességet termeljen? Szerintem azért nem csak nézők, hanem DVD vásárlók, hiszen már fogyasztási szokások Így van, de... Vagy a... itt csak a mozi mozinézőkről van szó? Most maradjunk a mozi mozinézőknél és a jegyelladási számára. Egy millió? A... Hát. Körülbelül 5-600 ezer, igen. Akkor a. kezdene. Na most már ez matematikailag Magyarországon persze. nem létezik, de egyébként Európában ugyanígy van, de maradjunk annál a kijelentésnél, ami faktum, hogy nem létezik olyan európai ország, amely ne támogatná maga nemzeti filmgyártását. Az teljesen oké, okay. én nem ezt mondtam, de hogy a magán tőke nem vesz benne részt. Tehát, Ö, nem benne természetesen léteznek Magyarországon is olyan filmek, mi volt ez Álomnet vagy álomklik, vagy mi a kudyó. Tehát léteznek az olyan mi... filmek, amelyek magán tüköbönnek létre, hogy úgy mondjam üzleti megfontos. Na, az én... IMDb-n 1.2-es filmről beszélünk, e, tehát az egyenes De szerintem beszélünkön sokára, amiről érdemes, nem? Ah, ah, mindenképpen, ah. Be, de mindenképpen beszélünk. Jó, de először. akkor is egy méhkökentő dolog volt ez számomra, hogy nem lát benne fantáziát valaki a filmben. Itt elátsam magyar filmen fantáziát, akkor méhkökent e, sem. Dehogy Európában. Nem, nem, nem, nem. Azért szeretném megkérdezni akkor, hogy mennyi magántőke van a Magyarországon a, a könyvkérdésben, mennyi magántőke van mondjuk a, a zeneiparban, komoly zenében, mennyi magántőke van a, a képzőművészetben. És melyik terület nincs válságban ezek közül? E Én csak azt mondom, hogy egyikben sem nincsen magántőke. És is mindegyik válságban van. És azt azért is van, mondom, egy a válságba szerintem mert nincsen benne magántőke. És most válaszok, igen, válaszok testes időszög. Most a jobb azért, funálunk. Nem, nem a magántőke. Tudás, a magyar filmnek a kapitalizmus, azt nem vagyok a magántőkenek. Csak mondjam, hogy a magyar filmnek az a probléma, igen, magyar se az a probléma, szerintem, hogy nincsen benne magántőke. Természetesen jó lenne, ha lennenne, még még sok tőke is lenne, mert kevés a pénz a magyar filmre, de nem ez a problémája egyébként. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi lehet vajon valóban a magyar filmnek a problémája. Szerintem a magyar film legnagyobb baja, ami valóban nem pénzhiányból fakad, az, hogy egy hamis esztétikai mércének próbál meg megfelelni. Hát a, a magyar film Szerintem nem ilyen körben font a, a helyzet. Tisztelet a kivételnak. Hát mindig, tisztelt, mindig tiszteltetjük a kivételt, de most beszéljünk a nagy a nagy vonalakról. Robi, szerintem nem ilyen körben font a helyzet. Nem arról van szó, hogy ülnek magukat filmeseknek nevező emberek egy sötét szobában, és, és föl van írva az ajtó fölé, hogy mik az esztétkőjelmek, és ennek megpróbálnak megfelelni. Szerintem ez sokkal praktikusabb kérdés. És egyébként itt jön be a képbe a mozgókép közolpítvánk, mert pontosan itt tud változtatni. Két nagyon súlyos ponton. Az egyik, a világban mindenhol a filmgyártáson belül az előkészítési szakaszok egészen más arányokban vannak, mint most eddig voltak Magyarországon. Ezen mi radikálisan változtatni fogunk. Ez alatt azt értem. Bele kell az időt, az energiát és a pénzt rakni a forgatókönyvekben. Mindenhol a világon... Mondasz valamit? Nem, egyáltalán ja. valamit. Mindenhol a világon... Ö, Iszonyosok energiát, iszonyosok figyelmet, csoportokat, közös tudást raknak bele a forgatókönyvbe. Magyarországon szerintem ezzel nagyon nagy gáz van, és itt fogunk legfőképpen változtatni. Rengeteg forgatókönyvből nagyon kemény kézzel kell kiválogatni azt, a sokkal, de sokkal kevesebbet, amit tovább lehet engedni fejlesztésbe, ez a második kulcs szó a fejlesztés, a világfilmgyártásában nagyon fontos, és a fejlesztésből még sokkal kevesebbet szabad gyártás engedni, és amikor ez ilyen meredek piramis lesz, akkor olyan filmek jönnek ki, amelyek egyébként érdekesek, és nagyon-nagyon Egyszerűek egyébként a hívó hívószavak. Történetek, erős történetek kellenek, profilm megcsinált történetek, profi dialogusok, valóságos sztorik. Ennyi az egész. Valóságos, ez fontos igen, igen, igen, Itt kiírtunk egy pár mondatot egy nem olyan régi pályázatból, természetesen sem a pályáztatókat sem, pedig a pályázat címét ezt nyilvánvalóan nem közöljük, csak nagyon tanulságos, azt mondja, hogy olyan, most vagy a közelmúltban játszódó csattanós és fordulatos történeteket várunk, amelyek errugaszkodnak aktuális világunk problémáitól. Az örömről, az életélvezetéről, emberi kapcsolatokról, szerelemről szólnak, és amelyekben nem ritka a cselszövés, bőven van praktika, szerelmi játszmák, erotika, kaland és játék. Feltétel, hogy a mai modernmesék ősei... <kül> Jellegzetesen magyar karakterek legyenek, jellegzeten magyar helyszíneken ismét helyzetekben. Ez találkozt. egy filmnovella páyazatnak a kiírás. Ez egy filmnovella páyázat, és két dolog ütöttte meg nekem a szememet, először a Robbieval szemünkkel, egy hogy elrugaszkodnak aktuális világ problémáitól, ugyanakkor jellegzetesen magyar karakterekkel jelennek meg. Ez tudod mit jelent ez a megfogalmazás helyszín. nem szerencsés, egyébként de tudod mit akar jelenteni ez az, az elrugaszkodnak? mondom szívesen, így 4-6 fül között meg a rádió hallgatók <gül> szemek közé, jó? Ez azt jelenti, hogy ne, ne szabad csúnyan beszélni? <gül> nem szabad. <gül> nem kéne. szabad. Tehát ne, ne önköldökbe forduló, rettenetesen szomorú és a A fél, ö, fél lakását és fél elvesztett magányos ember bánatáról szóló szuicidfilmek keletkezdenek. Ezt azt akarta megfogalmazni, nagyon szerencsétlenül. Meg a magyar film, filmnek a a rák feléjét látjuk, látjuk ebben. Én, én elmondom, hogy mit látok ebben. Azt, hogy ebben a, ebben, a, ebben a bizonyos megfogalmazásban. Figyelj, ne beszéljünk már ennyit erről, de ahogy akarod. Ez egy jó apropó, ahhoz, tőlem, hogy a lényegről beszéljünk. Tőlem több távol ne, várja, várja, ne, ne, jó, jó. De én, ahogy akarod, ez Én ebben azt látom, hogy a a magyar filmet elakarják rángatni a mi valóságunktól mindannak, valami hát, Ki? Ö, hát azok akik a filmeket ö, pénzelik, azok akik a filmeket készítik, azok akik a filmeket ugye stop, akkor, akkor stop. Tehát eddig lehet, hogy így volt, de még egyszer mondom Két hétte a Magyar Mozgókép Közalapítványnak új kuratóriuma van, annak van egy új elnöke, akit egyébként ugyenekütősi Zoltán. Halleluja, egy új, legyen más, hogy új pályázati szintézmában egészen más dolgok lesznek. Na. Tehát csak azért mondom, hogy ez a misztikus akarják, meg, meg látják, meg nem tudom. Köszönöm, én, a én én én én akarták. én én én el bocsánat, el bocsánat, én, én, mondanám, én én én mondjam, én én én én én én én én én én én én én én hogy kialakult valahogy a magyar filmesek körébe, de mondom, van kivétel, tehát én például jobban kedvelem még a mai magyar filmet is, mint a Robi, de hogy, hogy kialakult valahogy a sajátos szubkultúra, egy, egy gondolkodásmód, vagy egy ilyen sablonok a tudatban, ilyen, ilyen bizonyos típusú uh, szituációkat kedvelnek, bizonyos típusú történeteket kedvelnek, bizonyos típusú toposzok jelennek meg állandóan, és, és valahogy ennek van egy ilyen gravitációja, vagy egy ilyen, ilyen, ilyen vonzás, és ami ebben nem Figyelj, bele ja, az, meg úgy ne... És, tökélt és tökélt szerintem nem pénzkérdés. Tökélet, egyetértek, ezt akartam mondani. Gondolkodás egy, ez nem pénzkérdés egyáltalán. Viszont állat érdekes, hogy azok a műfai kísérletek, zsáner filmektől <gül> szilleren át fekete filmekig amelyek készültek, azok viszont barmi csúnyán megbuktak. Uh -huh, uh -huh. Tehát azért nagyon-nagyon... És vajon miért buktak? Meg? Hát szerintem három ok miatt. Egyik azt csöndesen mondom, remélem egyetlen filmes se hallja, nem voltak jók. De miért nem voltak jók? A... Hát azért, mert az nagy tévedés, hogy mondjuk egy, egy egy kemény, valóságba játszódó mai hétköznapi budapesti történetet, ahol mondjuk füveznek, ütnek, uh -huh. dugnak és lopnak, uh -huh, uh -huh. azt olyan könnyű lenne megcsinálni. Uh -huh. hihetetlenül könnyen gagyivá nevetségessé válik, hát ezt uh -huh. is tudjátok. Sokkal nehezebb ezeket az úgynevezet zsánerműfajokat professzorosan megcsinálni. A Flieg of Benedeknek a Diller című filmje nem egy jó példa. De azt gondolom, hát, hogy az úgy, úgy gondolom, hogy jó példai, de tehát, hogy az nem egy. nem Ott nem sikerült hitelesen megvalósítani, ezt én azt gondolom. Nyilván nem mondok semmit. Nyilván nem mondasz erre a, De mondok másikat, ami például egy minden adottsága meg lett volna a, a zuhanás Zóna szociológiája. Igen. Igen. Jó mondom. Igen. Ö, ami ugye egy egy, egy megjárt ember saját történetét vitte kőkeményen vászóra. És mégsem, mégsem üködött, nagyjólt, ugyeült a főszereplőörmük. Néjen. Öm megmondom hogy nekem a, most egész konkrétan. lehet szó... az oka? Mi lehet az oka annak, hogy a magyar film valamennyi állítása idézőjelbe van téve. Az egész magyar film idézőjelbe van téve. Sosem konkrétak a el, hősök, sosem konkrétak jel, jel, jel. a filmek, az állítások sosem frontálisak, sosem vállalt vélemények, vállalt nézetek és vállalt konfliktusok és valóságos helyzetek, hanem mindig egy egy, egy ilyen idézőjelesség, egy önmagunkra való reflektálás vagy valami, valami konnotáció az, ami zajlik a magyar filmben, és én azt látom, hogy ez ami kisebb és az inkompetenciánknak a beismerése, ez az idézőjel, mivel nem tudunk konkrétan állítani semmit, és kevesek vagyunk hozzá, ezért aztán folyton idézünk, folyton valamire reflektálunk, vagy úgy csinálunk, mintha, na ilyen ez a magyar film. Szabad-e ezt hozzászólnom? Parancsolj! Hát, szerintem ez marhaság. Szóval ez szerinted nincs így? Hát én szerintem ez sokkal, de sokkal praktikusabb kérdés, tehát lehet itt népléleket elemezni, meg, meg is komplexusok, meg hasonló. Szerintem professzionális működés kell létrehozni, professzionális forgatókönyveket, és azokból azt szabad megcsinálni, ami működik. Ez ilyen egyszerű. A film, film még egyszer mondom, nagyon fontos művészet, és mondjuk koppol legalább annyira művész is, mint amennyire iparos, de a kettő együtt működik. Tehát én, én nem vitatom, hogy hogy nagyon sok igazság lehet a, a néplillaktani elemzésedben, de azt gondolom, hogy mondjuk azért nem ilyen direkta megfeleltetés. De itt nem is a népnek a lelkéről van szó, hanem egy szűkfilmes szubkultúra. A népből, a népből ezt, kiszakított a, gonosz filmes szubkultúráról? Egy, egy, egy gonosságról szó sincsen, inkompetenciáról van szó, semmi gonosság. Uh, Értem, tehát te nem akarok most kell kezdgetni, de ugye nem azt mondod, hogy, hogy hogy van egy egyébként a filmezés az egyáltalán nem értő, és véletlenül erre a, a pályára keveredett embercsoport Magyarország testén mint feké, akik <síns> akik ki ki kell e, vágni boros, az egészséges módon, nemzet testet meg mi le, le ar, következtetést abban, Estem, mit következtetést is mond. Ez a te következtetésed arra vonatkozott, amit én mondtam. Bocsárat, én kérdeztem csak. Következtetést nem mondtam. E, e, e, nem, én nem bájak a locs én is igen, marad meg maradok én én azt mondom, amit a vásnont látok. A magyar filmek és hőségeik egyaránt hazudnak, és ez hazugság nem álom vagy vízió, nem egy mesét látunk vagy valami esmit, hanem itt hazugság természetellenesség zajlik. Tehát amikor látom a magyar filmet a hősöket, akkor nem hiszem el nekik, hogy ők a hősök, hanem a színészeket látom színészkedni, olyan színészeket sokszor, akik színházban kiválóan teljesítenek, a filmben szétesnek. Hajdusszobocs euh, Bibliotekpasta című filmet láttad? Nem, ezt most az, az, azt nem látom, jó, viszont, jó. viszont, az, beva, viszont bevallom, az... Hogy, az bevallom, hogy a nyomozó azt tetszett. A De Bigor azért róbbi hogyha az nem láttál filmeket, például mondjuk ezt, ami egy kiváló film, az azért az segít a véleményalkotásban, nem? Jó, tehát most én, én, én, én menek, én, Illetlenek quello, a, a, a, a, a magyar filmekről, mert az én magyar filmekről, a magyar filmekről beszélek, a most beszélünk az elmúlt a magyar film elmúlt évéről, és annak a nagyvonalairól, nagy íveiről beszélünk. Konkrétan... Nagyon jó és nagyon szívderítő, ugyhogy ha tusz kivételeket mondani, de Nem, beszéljünk a Egészen konkrétan én asszittam azért hogy arról beszélünk, hogy mit tervez a magyar mozgal kép de beszéljünk az elmúlt időszakról, ja, ha váságról beszélünk, akkor talajuk a változás kulcsát. Uh, hát te azt mondod, válságban én azt mondom, változtatás szüksége van te azt mondtad, hogy nézhetetlen és inkompetens a magyar film, én meg azt mondom hogy nem lehet így általánosítani én, én a nagy vonalakról beszélek, mondom, nekem is tetszett például a nyomozó nekem például nagyon, nagyon tetszett na, a hát akkor tetszett, már kettőn év, hogy hozzáteszem mondjuk a biblioték paszkát, akkor háromnál azt vagyunk nem az nem nem elmúlt is. három év de nekem nincs nem is sarkos véleményen, viszont annyi igazságot, én is látok, hogy nagyon gyakran előfordul, ilyen ismétlődő mémként, vagy nem is tudom tényleg ez a ez a ilyen, ilyen erőltetett, hamis, tehát amikor nem a valóság, ott ábrázolja valamit. De ezt nem is vitatjuk valamennyi. egyébként. Félejt, de de hogy ilyenek mi az oka? És, ö... és nem hiszem, hogy csak financiális, meg officiális okai van. Nem, nem, nem. nem, Én szerintem ö, ö, nem létezik ma még, de mi azért vagyunk, hogy létezen, nem létezik Magyarországon magyar filmstratégia, messze megyek, nem létezik magyar nemzeti de film Uh -huh. Ez a filmstratégia két szempontból ö, lép be a jelenlegi rendszerbe, egyrészt a pályázatok kiírásánál. Ö, Európában már nem úgy írnak ki pályázatokat, ugye Magyar Mozgókép közapítól ír ki pályázat, nem úgy ír ki, hogy filmgyártási pályázat, hanem, és ugye az elején valamit mondtál, arra visszakapcsolok, hanem irányított pályázatokat kír ki. Mi például most ki fogunk írni ifjúság és gyerekfilmekre. Pályázatot. Mármint, hogy arra várunk forgatókönyveket. Aztán ki fogunk írni történelmi filmekre pályázatot. És egy filmstratégiai irányító testület munkájának a felelőssége abból áll egyébként, hogy nézi mi fajokat, és előhív mi fajokat. És abból egyébként a legjavát engedi meghalósítani. Most már minden kérdésemhez hozzá fogok fűzni egy jó magyar filmet. Az intim fejlövés, az például nekem nagyon tetszett. Na, de, engedj egy, de engedj meg egy kérdés is. Mindjárt el megférünk el a szobában sok jó filmtől. Ezek, ezek jó kis filmek voltak, ami azt jelenti, hogy ugye. ilyen hatos-hetes filmeket tudunk említeni a magyar film, filmnek az elmúlt nem tudom, néhány évéből, ami egyébként egy jó jel, de amikor a nagy vonalakról, a nagy tendenciákról beszélünk, és amikor a sajátos felelősséget mutatunk a magyar filmgyártási akkor... De ebbe egyetértünk, csak igen. én azt akartam, hogy egy kicsit sarkosabb fogalmasztán. Nagyon köszönöm, hogy árnyalod azon, úgyis mindig nagyon sarkos véleményeket. a Robi egyébként. Én ezt tudom, a... mert én is hallgatnám egyfolytába, csak azért vagyunk itt, hogy szólják. Helyes. Na most viszont, viszont beszéljünk arról, hogy a magyar filmnek a jelenlegi helyzetében, a jelenlegi körülményrendszerében a változtatásnak az útja az vajon nem az lenne, hogy kijelölünk egy esztétikai irányt, egy esztétikai ö, szempontrendszert, és az alapján Isten támogatunk mencs. filmeket annak, annak érdekében? Ez, ez ez így megfogalmazva, hogy ilyen Zdanova aftárs, tehát ez a... cipőt a cipőból, is csak a jó filmeket csináltak meg eftársak. Tehát, tehát ez, nem, azt, jelent, tehát ez azt jelenti, hogy ha azt kérném tőled, hogy mondjál olyan filmeket, amilyenek szeretnéd, hogyha a magyar filmek lennének a következő évtizedben a te munkálkodásodnak az, a, a, a, a, az ideje alatt, vagy azt követően, akkor milyen filmeket említenél meg? Te minek örülnél, hogy milyenek lennének a magyar Nem filmeket? Nem címeket mondok, hanem azt mondom, hogy szerintem olyan filmeket kell létrehozni, amelyek mai valóságos magyar történeteket mondanak el. Valóságosakat, tehát ne rugaszkodjunk el a valóságtól. Uh, hát ez most nem tudom jelent, amit mondasz tehát, visszautalok arra a pályázati felhívásra láttam, azt betapad neked uh, uh, uh, jó tehát uh, majd beszélgessünk műsorok kívül a különböző film novella pályázati felhívásokról uh, de ennek most semmi között szerintem ahhoz, amiről beszélünk uh, szerintem uh, iszonyú nagy energiát kell a forgatókönyvekre fordítani, még egyszer mondom a uh, olyan történetek kellenek, amelyek egyébként a film, ugye erről nem szoktak beszélni, Két, két nagyon erős sajátossággal bír. Nagyon gyors mint kultúra, tehát viszonylag gyorsan tükrözi vissza a társadalmat, a többi vivészeti álkoz képest és viszonylag nagy ható erővel, eh ezért valubon alkalmazar, hogy megmutassa a társadomnak önmagát. Nagyon egyszerű olyan filmeket kell szemübe látja magát. Az a magyar ember, aki most ittél, azt látja miben most ittél. Ennyi az egész. A magyar film, hogyha művész filmről beszélünk, vagy hogyha közönségről filmről beszélünk, egy arántú gondolom, hogy nagyon nagy válságban van. Éppen pedig annak örülnék, és nem azt találni, hogyha ezt a kettőt egyesítenék és a művészfilmek azok közönségfilmek lettének, egy egyben, egy idejűleg, és az egy az egy, az egy az egy kitörési pont lenné ajánlására. De figyelj, zuhog az eső, szar az idő, de már megérted, de nem mert végre egyetértünk valamibe, totál egyetértek. nincs ilyen, hogy közönségfilm vagy művészfilm, szintem jó film van, meg rossz film van. Az iszonyú felelőssége a pénzosztuknak abból áll, hogy művészeti a mert nem esztétikai, álesztétikai érvekre hivatkozva ne egyen gyártásba, olyan filmeket, amelyek nem szólítják meg a nagyközönséget. Már is megértében a rossz időben pendüglátni téged, mert ebben az álesztétikai szóban, ezt én magam sem mondhattam volna ebben, ez a probléma a magyar filmmel és ezenkína váltott a magyar az filmek egy részével. Szempontok. Igen, a magyar a magyar egy és sosem szabadaltalánosítani, ezt tanuljuk a pişkertben szallgatjuk, sosem szabadaltalánosítunk. Robi igazad van. Persze, de hát mondjátok meg, hogy hogy, meg jó, hogy fogalmazhatóak meg a jó ízlés szabályai. Hát igen, ez, nem ez, ez, ez, ez, ez talán jobb is, hogyha nem a közalapítvány fogalmazza meg, hanem jobb is, hogyha... A közalapítvány ezt a... nem is teheti meg, nem ez a feladata, de érvényesítheti a meggyőződését. Érvényesíthet bizonyos ízlés belül alapokat. fogja is, alapokat. meg kell mondjam, hogy kőkeményen fogja érvényesíteni. Ö, hát csöldesen mondom, hogy van is már meglepetés a filmes társadalomban. Meglep meglepetség, tehát meglepődés. Hát igen, uh -huh. igen, igen, igen. Én Másfajta szabályok vannak. Nem felképzelően kellemes meglepetés. Kinek, kinek, minket a közösség érdekel, engem Na, szerint kifejezetten a közösség érdek, és őszinten remélem, hogy egy év múlva, amikor majd meghívtok ide, és beszélgetünk, akkor... akkor egy már film címek. amikre hivatkoztunk. <gül> Így van, és akkor szerintem majd látjuk, hogy ugyaná Hát ez egy általánosításokban és helyreigazításokban bővelkedő egy óra volt. Mi nagyon szépen köszönjük a részvételedet. Nekem hasznos volt. Én és abban, köszönöm szépen. Én abban bízom, hogy lesznek változások, és mi Körösi Zoltán íróta az MMK új elnökét arra biztatjuk, hogy legyenek is változások, mert minden változás csak jó lehet, és a jó változás az pedig egyenesen szükséges a magyar film jelenlegi helyzetében. A hétmesterlővészét hallottátok, kedves hallgatók, ez egy Ez egy ilyen rendhagyó, rendhagyó kis adás volt, de a jövő héten, szombaton, illetve ö, ö, vasárnap nem, hiszen vasárnap pünkös lesz, tehát a jövő héten, szombaton fogunk majd találkozni. Szokásunk szerint 3-5-ig, addig is hallgassatok nagyon-nagyon sok rádiókafét. 98.6-os frekvencia forever. Sziasztok! Szevasztok! Rádiókafé. Van barátod. Vétel, vétel. Reklám a rádiókafén. Az öntudatra ébredés következménye, hogy az ember többé nem végtelen lénye, hanem véges elméje határozza meg. Így vesztettük el a mindennel való összefüggés ős eredeti tudatosságát egy relatív tudást sajátítva elhelyette. helyette. Minden ehhez a látszólagos alaphoz újabb ismeret egyre távolabb visz a régel feledett igazi alaptól. A valódi felejtés a tanulás, a valódi tanulást, a felejtés. A Robert forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban.